in molte altre città, sabato anche a Verona insomma, si ricordavano i due ragazzi senegalesi ammazzati a Firenze e i fatti di Torino che c'erano anche quelli chiaramente da, da ricordare su cui riflettere, per cui presidio in centro era, so che gli organizzatori la comunità senegalese veronese e il coordinamento migranti di Verona avevano chiesto un corteo corteo che è stato negato per problemi Eh, insomma li abbiamo sentito in piazza legati alla sicurezza, poi probabilmente legati anche allo shopping narizio, insomma ecco, però di fatto il presidio in centro, posizione abbastanza visibile, eh, insomma dopo tutta una serie di interventi, abbiamo visto che si è materializzato sul palco del, appunto della manifestazione il sindaco Paladino Tosi, che insomma in questi ultimi insomma, mesi, anni, insomma, visto i suoi continui passaggi mediatici, insomma, secondo noi insomma, è diventato un po' il rappresentante del razzismo istituzionale che va a tutte quante le trasmissioni. E per cui secondo noi non doveva assolutamente parlare, infatti è stato sommerso da insomma, non abbastanza fischi, perché comunque per un po' di minuti ha parlato, quello che in realtà abbiamo trovato grave, è stata la posizione degli organizzatori che è una manifestazione dichiaratamente antirazzista tanto che eh, negli interventi precedenti insomma gli è andato del razzista del fascista che gli ha permesso il, lo svolgimento del corteo e poi gli danno il microfono per quale motivo non si sa, eh, però eh, non so, mentre noi stavamo fischiando e chiaramente urlando i soliti, razzista, buffone, vai a casa, insomma cose di questo tipo che di più chiaramente non si, po non si poteva, c'era anche un il solito spiegamento di porte dell'ordine, e, però eh, chi gli ha dato il microfono ci ha detto chiaramente è, è giusto che parli vediamo cosa ha da dire, magari cade nel contraddittorio, e, e però eh, di fatto ha parlato, eh, poi si è intrattenuto insomma, con, con gli organizzatori, con i giornalisti, ha fatto la sua passerella, è in campagna elettorale e per noi è stata un'ingenuità gravissima, un, un precedente bruttissimo che, che a questo personaggio di cui sappiamo benissimo le posizioni nei confronti dei migranti dei rom, delle persone diverse ma non solo chiaramente anche di me che sono gay so come la pensa gli venga data la possibilità di usare questi spazi per fare il, non so, il bravo ragazzo e, e così adesso il paradigma dell'antiracismo perché poi sui giornali il giorno dopo visto che lui ha un insomma, Un, da quello che sembra un bravissimo ufficio stampa è passato con un trafiletto che così era la manifestazione, Verona è una città accogliente e che sono delle merite, insomma, gie, perché poi il giorno dopo la, il giornale di Verona all'arena dava notizia dell'ennesimo festaggio da anni di un ragazzino cingalese in pieno Centro a Verona, per cui... Questo di fatto è successo, un'ingenuità gravissima far parlare questo personaggio che non deve avere cittadinanza nei nostri spazi, già ne ha la sufficienza senza usare i nostri. Senti, eh, a qualche giorno di distanza dalla la manifestazione quindi a mente un po' più fredda, che cosa pensate che potrà succedere a Verona sia per quanto riguarda le future mobilitazioni antirazziste sia per quanto riguarda il clima appunto illustrato dall'ufficio stampa del sindaco che in realtà non sembra essere molto realistico visto che appunto la notizia dell'ultima aggressione razzista è di meno di 24 ore fa. Ah, eh, obiettivamente non, non ti so dare una risposta nel senso che noi sono da quando lui è andato su ma sono ormai 15 anni che lavoriamo su questa città e combattiamo il suo razzismo, il suo fascismo eh, stiamo cercando di fare controinformazione cioè di dire perché lui era presente lì di far capire anche agli organizzatori della manifestazione che è stato uno sbaglio là, una leg legittimazione ecco eh, di fatto Dei, dei candidati alle prossime elezioni comunali che saranno l'anno prossimo c'era solo lui centro-sinistra candi, dei, dei candidati non c'era non era presente ecco però al di là che noi ecco rimaniamo fuori da tutto questo gioco di, di, di alterini di elezioni ma quello che stiamo facendo è la nostra solita, insomma, nostra solita presenza direttista antifascista cercando di realmente come va poi anche su questo ennesimo fatto che in realtà è comparso sui giornali domenica ma poi abbiamo saputo che in realtà è un fatto di un po' di giorni e che il giornale ha dato notizia solo fatalità il giorno dopo del, della presenza di Toni sul paico. La Verona non è una città accogliente, non è una città antirazzista, non è una città antirazzista mantiene il suo carattere insomma profondo di odio nei confronti di tutte quante le diversità noi come PINC abbiamo fatto un comunicato di solidarietà anche nei confronti della famiglia e del ragazzo ma molto di più per adesso non, realmente non sappiamo cosa fare ecco, sono anni che facciamo contro l'informazione e sono anni che chiaramente insomma, purtroppo ci ritroviamo in queste condizioni Ecco, io spero che la comunità migrante si renda conto di, dell'errore che ha fatto e che si renda conto che questo non, insomma, non deve avere spazi, ecco, quello che possiamo fare è anche questo, non dare spazi, poi sui giornali è venuto fuori che anche Casa Pound era lì presente in piazza, cosa che insomma, io per come ero lì, io ero presente, non li ho visti, non li conosco di faccia, ma non credo che fossero stati presenti, ecco. e so che loro hanno, eh, si sono messi in contatto con la comunità migrante senegalese a Verona eh, chiedendo un incontro e questi almeno fortunatamente l'hanno rifiutato l'incontro ecco. però obiettivamente eh, il pantano in cui siamo è profondo, esteso e sconfortante questo senza dubbio poi oltretutto occorre anche considerare il fatto che quando le immigrate, gli immigrati si mettono in gioco in prima persona sono eh, ovviamente soggetti a, a pressioni e a insomma, mh, pre pressioni molto forti, ancora più forti di quelle che riceviamo Questo noi sicuramente. ovviamente. Ecco, no, ma di fatto ne parlo dal mio, insomma, dal mio punto di vista, ecco, io non conosco le ragioni per cui loro l'abbiano fatto parlare, magari, non so, hanno chiaramente eh, ottenuto... Qual, qualcos'altro, è chiaro che detto dalla mia posizione è più facile, è più, è più semplice, però insomma devo dire che in quel momento lì ci voleva un po' più di coraggio dicendogli no, non, cioè è un controsenso che tu parli, ecco, cioè, poteva essere molto motivata la cosa, ecco. però il ruolo istituzionale è eh, superiore alla, alla figura l'intolleranza che ha nei nostri, nei loro confronti.